Nasihat Ramadan buat Mustafa Bisri Mustafa, jujurlah pada dirimu sendiri Mengapa kau selalu mengatakan Ramadan bulan ampunan Apakah hanya menirukan Nabi atau dosa-dosamu Dan harapanmu yang berlebihanlah Yang menggerakkan lidahmu begitu Mustafa Ramadan adalah bulan antara dirimu dan Tuhan Darimu hanya untuknya Dan ia sendiri tak ada yang tahu Apa yang akan dianugerahkannya kepadamu Semua yang khusus untuknya Khusus untukmu Mustafa Ramadan adalah bulannya Yang ia serahkan padamu Dan bulanmu Serahkanlah semata-mata padanya Bersucilah untuknya Bersalatlah untuknya. Berpuasalah untuknya. Berjuanglah melawan dirimu sendiri untuknya. Sucikan kelaminmu, berpuasalah. Sucikan tanganmu, berpuasalah. Sucikan mulutmu, berpuasalah. Sucikan hidungmu, berpuasalah. Sucikan wajahmu, berpuasalah. Sucikan matamu, berpuasalah. Sucikan telingamu, berpuasalah. Sucikan rambutmu, berpuasalah. Sucikan kepalamu, berpuasalah. Sucikan kakimu, berpuasalah. Sucikan tubuhmu, berpuasalah. Sucikan hatimu. Sucikan pikiranmu, berpuasalah. Sucikan... Dirimu, Mustafa bukan perut yang lapar Bukan tenggorokan yang kering yang mengingatkan kedaifan dan melembutkan rasa Perut yang kosong dan tenggorokan yang kering Ternyata hanya penunggu atau perebut kesempatan yang tak sabar atau terpaksa Barangkali lebih sabar sedikit dari mata, tangan, kaki dan kelamin lebih tahan sedikit berpuasa Tapi hanya kau yang tahu Hasrat dikekang untuk apa Dan untuk siapa Puasakan kelaminmu untuk memuasi ridho. Puaskan tanganmu untuk menerima kurnia. Puasakan mulutmu untuk merasai firman. Puasakan hidungmu untuk menghirup wangi. Puasakan wajahmu untuk menghadap keelokan. Puasakan matamu untuk menatap cahaya. Puasakan telingamu untuk menangkap merdu. Puasakan rambutmu untuk menyerap belai. Puasakan kepalamu untuk menekan sujud. Puasakan kakimu untuk menapat sirat Puasakan tubuhmu untuk meresapi rahmat Puasakan hatimu untuk menikmati hakikat Puasakan pikiranmu untuk meyakini kebenaran Puasakan dirimu untuk menghayati hidup Tidak Puasakan hasratmu hanya untuk hadiratnya Mustafa Ramadan bulan suci katamu Kau menirukan ucapan Nabi atau kau telah merasakan sendiri kesuciannya melalui kesucianmu Tapi bukankah kau masih selalu menunda-nunda Menyingkirkan kedengkian, keserakahan, ujub, ria, takabur Dan sampah-sampah lainnya yang mampat dari comberan hatimu Mustafa inilah bulan baik saat baik untuk kerja bakti membersihkan hati Inilah bulan baik saat baik untuk merobohkan berhala dirimu yang secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi kau puja selama ini. Atau akan kau lewatkan lagi kesempatan ini seperti Ramadan-Ramadan yang lalu.